Я повернувся додому об 11 годині. Мої надії на те, що власниця помешкання лягла спати, не справдилися. Коли я спробував прослизнути повз відчинені двері, місіс Еморі зупинила мене грізним окриком. Містер Віллард!» Я здригнувся. Стара жінка стояла в дверях, склавши руки на величезних грудях і намагалася спепелити мене поглядом. «Сьогодні сімнадцяте?» – загрозливим тоном нагадала вона. «Так, мем, я пам'ятаю, що обіцяв сьогодні сплатити за кімнату, але або ви заплатите сьогодні ж, або шукайте собі нове помешкання». «У таку пізну годину, – Присягаюся. завтра до обіду я неодмінно». Тут мене знову перервали. Тільки цього разу не власниця помешкання, а мій співмешканець і менеджер Емброуз Джонс. Я впізнав його по довгих худих ногах, які визирались під гори пакунків і паперових торб. «Добрий вечір, місіс Еморі!» – привітно привітався він. «Сьогодні ви особливо гидні!» Пакунки зухвала поведінка – Свідчили про те, що мій товариш цього вечора був із грішми А глузливо ввійшливе привітання було ще й ознакою алкогольного сп'яніння Місіс Емморі проковтнула образу в надії отримати гроші Вона провела нас до дверей нашої кімнати і відчинила її своїм ключем Емброуз вишукано витягнув із кишені пачку доларів Тримайте, моя люба потворо. Він поклав у руку власниці чотири двадцятки. Це плата за два останні тижні і за два тижні наперед. Стара жінка сердито фиркнула і вийшла з кімнати. Ембровус вієлом розгорнув пачку доларів. Двадцятки виявилися найменшими купюрами. Коли чекати на фараонів? зітхнув я. Семе. З легким докором похитав головою мій менеджер – це завдаток за одну справу – тисяча баксів. Після її завершення отримаємо ще чотири тисячі. Я задумався, невже він пообіцяв моєму противнику, що я ляжу у потрібному раунді? Навіщо чемпіону така перемога? За останні два роки я не протримався жодного повного раунду а протягом шести місяців взагалі жодного разу не бився. Меню нашого вечірнього бенкету складалося з шинки, сиру, рум'яного хліба, різноманітних маринадів, гікрит та копчених устриць. Запивати всі ці делікатеси нам доведеться шампанським, справжнім шотландським віскі і першосортним бурбоном. Окрім їжі, Емброус купив також нові костюми. «Кого ми маємо вбити?» – запитав я. «Такого собі Еверета Допса, усміхнувся Джонс. «Жарти геть! Що за справа?» «Я зовсім не жартую. Нашій клієнці, місіс Корнеллі Добс, набрид її чоловік. Вона пригостила мене в барі, і ми розговорилися». Здається, мені, у неї склалося враження, ніби я кримінальник. Зустріла ж ми у Монті. Усе було зрозуміло. Бармонті був улюбленим місцем зустрічі бандитів. «Годже, виходить ти на грів її на штуку, посміхнувся я. На грів? обурився Джонс. Це завдаток. Ти що? Хочеш звинуватити мене у нечесності? Поки ми їли пили, Емброус посвятив мене в деталі. Евред Добс, торговець нерухомістю, що відійшов від справ, і найбагатша людина в окрузі, жив зі своєю майбутньою вдовою на величезній вілі у Глендріджі. І весь свій вільний час він проводив в одноіменному клубі Глендрідж. Щодня рівно об 11 Еверетт сам повертався додому. Місіс Добс докладно описала його машину і назвала номер. Ми мали оголошити Добса і інсценувати нещасний випадок. У Корнелі, звісно, на цей час буде залізне алібі. Я ні на хвилину не засумнівався в існуванні місіс Корнелі Добс і в тому, що мій менеджер – погодився вбити їй чоловіка за п'ять тисяч доларів. Мене втішало одне, що Емброуз на підпитку втрачав будь-яке відчуття міри. Уранці він сам не повірить, що говорив про вбивство, аби ще не довелося вмовляти його не повертати аванс. Як завжди, уранці у Джонса з похмілля розколювалася голова – Одягнувши своє худе тіло в халат, він подався до ванної кімнати, приймати душ і голитися. Мій менеджер має просто вражаючі здібності до відновлення сил. Коли я повернувся з ванної, він був уже одягнений і дивився на мене ясними очима. «Знаєш, не обов'язково повертати гроші», – сказав я, одягаючись. «Вона нічого не зможе нам зробити». «Повертати гроші? З якого дива я маю їх повертати?» Упіймавши нерозуміючий погляд Джонса, я терпляче йому пояснив. «Ну, ти, звичайно, жартував учора, коли говорив про вбивство». «Які можуть бути жарти, коли мова йде про п'ять тисяч доларів? Я ж тобі все пояснив». «Учора ввечері ти був донестями п'яний. Ми ж не вбивці». «Ми взагалі ніхто», – буркнув Емброуз Джонс. «Це наш шанс, Семе. Коли в нас будуть гроші, ми знайдемо якогось хлопця. Я стану менеджером, а ти будеш його тренувати». «Але ж вбивство! Та годі тобі, Семе, ти що, забув, як убив людину на рингу?» «То був нещасний випадок», – заперечив я. «А за навмисне вбивство». Можна потрапити до газової камери. Якщо зловлять, фараонам не буде за що зачепитися. Ні ми його, ні він нас ніколи не бачив. Твоя Корнелія розколиться і закладе нас, наполягав я. З якого дива їй колотися. У неї залізне алібі. До того ж, смерть матиме вигляд нещасного випадку». Увесь день минув у приготуваннях. Ми побували в клубі «Гленріч», уважно оглянули автостоянку. Потім повільно проїхали дорогою, якою Добс повертався додому, і знайшли відповідне місце для аварії. Крутий поворот, що гинає невисокий пагорб від 50-футового урвища, над яким проходила дорога. Його відділяла тендітна дерев'яна огорожа. «Фараони, подумай, що повертаючись додому, Добс не впорався з керуванням і зірвався вниз», – пояснив Емброуз. «Корнелія сказала, що він добряче напивається. Ну аж турбуватися нема про що, комар носа не підточить. До клубу ми поїхали о 9 годині, на той випадок» якщо Еверет Добс раптом надумає виїхати раніше, ніж зазвичай. На парковці стояло з півсотні машин, але ми без труднощів знайшли потрібний автомобіль. Щоб скоротити час і заспокоїти розхитані нерви, Гемброуз захватив пляшку скотчу для себе і пляшку бурбону для мене. О десятій вечора з клубу вийшов високий худорлявий чоловік і хиткою ходою рушив у бік автостоянки. Коли він підійшов до машини, за якою ми стежили, я кивнув. «Це добс, піду розберуся з цим блазнем». Чоловік довго метушився з ключем. «Що, не виходить?» – зацікавлено запитав я. «Замкова щілина щось не стоїть на місці, друже». «Може, спробуєш? Раптом у тебе вийде». Щодо замкової щілини, то він мав рацію. Тільки з другої спроби мені вдалося вставити в неї ключ. «Браво!» – похвалив він мене, коли я відчинив дверцята. «Дозволиш пригостити тебе?» «Звичайно», – погодився я, – «тільки не тут. Я знаю краще місце». «Чудово!» – п'яну всмітнувся чоловік – Простягнув руку і відрекомендувався. «Мене звуть Допс, друже». «А я Віллард», – відповів я, потискуючи йому руку. «Сем Віллард, може краще мені сісти за кермо?» «Надже я знаю дорогу. Як тобі буде до подоби?» Він зробив оклін, ледь при цьому не впавши. До повороту ми дісталися без пригод». Переконавшись, що навколо нікого немає, я вийшов із машини. Доб спав. Знявши ручне гальмо і легенько натиснувши на акселератор, я зачинив дверцята. Огорожа була футів за сорок. Машина набрала швидкості і легко проломила дерев'яну огорожу. За тріскотом кущів, що вирвалися з корінням, пролунав страшний гуркіт. «Може, краще поїхати в інший бік?» – запропонував Джонс. Його машина, напевно, перегородила дорогу. «Не бійся», – заспокоїв його я. Швидше за все, вона проскочила дорогу і покотилася далі. Там є ще одне невелике урвище. Після чергового повороту ми виїхали на ту тілянку дороги, куди впала машина Допса. На засипаному битим склом асфальті валявся бампер. Машина перелетіла через дорогу. Якби не темрява, ми б напевно побачили внизу її уламки. Емброуз скинув швидкість, щоб об'їхати бампер, і тут із кущів несподівано виповзла висока постать. Джонс різко загальмував. Евред Допс встав, обтрусив штани і, хитаючись, підійшов до нас. Окрім порваного одягу, інших слідів катастрофи я на ньому не помітив. «Джентльмени, у мене аварія», – повідомив він, засовуючи голову в салон. Напевно, заснув за кермом і не помітив, як з'їхав з дороги. Слава Богу, він був із тих п'яниць, які геть забувають, що з ними сталося годину тому». «Ви випадково не знаєте, де ми перебуваємо». «У Гленрічі, відповів я і запропонував. «Сідайте». «Ви дуже люб'язні», – подякував Добс, залазячи на заднє сидіння. «Здається, я їхав до клубу», – задумливо пробурмотів бурмотів він. «Але мені не можна з'являтися там у такому вигляді». «Джентльмени, відвезіть мене на яхту». «Вона стоїть у Лейкшорт яхт-клубі». Добс широко всміхнувся. «Як ви ставитеся до нічної риболовлі? Сподіваюся, ви не поспішаєте?» «Ми не поспішаємо», кивнув мій менеджер. Біля яскраво освітленого причалу стояло з півсотні сотні суден різних розмірів. Еверет Добс підвів нас до гарної яхти, на носі якої було написано «Щедрий». Емброуз захопив із собою скоч, а ми з Добсом по черзі раз у раз прикладалися до бурбону. Наш клієнт був настільки п'яний, що нам довелося тягти його на борт мало не на собі. Він відчинив люк і з гуркотом скотився вниз. Тримаючись за металевий поручень, я обережно спустився і ввімкнув світло. У каюті були чотири ліжка і дві шафи. Добс дістав дві вудки і, не втримавшись на ногах, упав на коліна. Мені довелося підіймати його. Емброуз відніс на палубу вудки. Я їхнього господаря. На палубі він упав у полотняний шезлонг і одразу захропів. Я піднявся у рульову рубку і, посвітивши собі запальничкою, Швидко розібрався в призначенні ручок і кнопок на приладовій панелі. Уже за хвилину завів двигун і, поставивши його на малі оберти, увімкнув ходові вогні. Дивись, не виріжся у хвилеріз», – попередив Джонс. «Я ледве розгледів довгий хвилеріз. Біля самого гінця, в футах за 51 від одного, погойдувалися два миготливі червоні вогники». За хвилерізом почалася легка хитавиця. Емброуз, який завжди скаржився на морську хворобу, зі стогоном вискочив із рубки. Я додав швидкості, і ми почали швидко віддалятися від берега. Емброуз велів відійти на пару миль, але я ніяк не міг розібратися у показниках компаса і боявся втратити берегові вогні. Тому, пройшовши з півмилі, заглушив двигун і спустився на палубу. Добс далі хропів. Гемброуз з мертвотно блідим обличчям глибоко дихав, вчепившись обома руками в поручень. Я легко